Cu mâna la gură. Cu mâna la gură ascult aripile smulse și lăsate singure, capetele cuvintelor, fără trup. Ar trebui să sapi, fiule, să răcăi pământul din mine. Departe, o fereastră bine închisă, prin care poți privi zilele goale. Păsări besmetice și ofrând ochi sticloși, După care nu au mai știut încotro. maldăr de drumuri repezite în geam, Din călcăi întoarse. La poartă scârție timpul bătrân, Aprilie rodește, ninge, fulgi, neroditori. Gabi Schuster Lectura Maia Martin